No, no. A kérdés az, hogy sokan vagyunk-e kevesen. Ma reggel azt mondja, 4., -e, 11., -e, 18. -a, az ember így számol, vagy legalábbis én igen. Ma a 2021. január 18-a van, piroska napja. piroskának van központi jelentőség Hát az én életemben, de inkább anyukám életében, aki már évek óta halott, mert piroska volt az ő gondozója, aki az én utolsó könyvemben, az utolsó esélyben, hát ha nem is főszerephez, de fontos szerephez jutott anyám életében talán még fontosabbhoz. Madeát 2021. január 18-a hétfő van, Gondolom, hogy még sötét van odakint, ugye én ezt nem tudom megítélni, és a külvilág hírei is csak és kizárólag interneten, vagy ha valaki személyesen tudósít róla, jönnek behozzá, mert ez egy klasszikus értelemben, vagy stúdió, mint láthatják. Egyszer talán majd körbe is mutatja a kamera, hogy ez pont ma lesz, vagy egy másik alkalom, arról fogalmam sincs, de itt nincs ablak, itt nem lehet látni, hogy süt-e a nap, vagy esik-e az eső. Amikor én az abarakot a véghagy jégrétegtől, akkor ott fenn a hegyen, ahol élek, ott mínusz 9 fok volt, itt, ahol most vagyok, ez szintén némileg hegyi, mínusz 6 fok van, gondolom, hogy a síkságon is mínusz van. Ez napközben megmarad, de enyhülni fog, és holnap-holnap után már plusz tartományba kerül át. Ennyit az időjárásról. Ez itt a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Egy virtuális jelentés egy árbóckosárból. Pontosabban mondva ezt most már másodszor rosszul mondom. Egy jelentés egy virtuális árbóckosárból a világról azon a szemvegen át, amit én viselek konkrétan erről. Nem véletlenül tisztogatom. Van egy telefonszám, amin elérhetnek, és amin jelenthetnek a világ dolgairól, benne saját magukról, ez 0620 381 6196 os ma egyetlen vendég leszű, fél nyolckor lesz kapcsolva. Egészen addig, illetőleg utána szívesen beszélgetek önökkel, ha önök szívesen beszélgetnek velem, vagy hogyha valaki ki akarja iktatni az én beszélgető funkciómat és szózatot akar intézni a néphez, akkor annak függvényében, hogy mennyire tűnik az fontosnak, intézhet szózatot a néphez. Még egyszer 06 381 6196 os Nagyjából két perccel múlott reggel háromnegyed hét amit az ember ilyenkor fontosnak tart elmondani, azt elmondtam. Nagyjából hat-nyolc perc múlva aztán más dalra is fakadok. A köztes időben, ha gondolják, meg, megtalálhatnak. A zenei arculat egyelőre még mindig más, mint amilyen szokott lenni, de igyekeztem olyat hozni, amit nem alszanak el, vagy nem esnek depresszióba, és amiben belebeszélni nem főbejáró vétek. 0620-381-61-96-os. 0620 381 6196-os annyi újdonság van, hogy a műsor Imáron tudtommal online is követhető tehát aki nem akarja nézni az is tudja követni elő vagy utó 0620 381, 6196-os ma 2021. január 18-án Hétfőn 5 perccel 35 hét után letudva már köszönetet is mondott egy csak hallgató Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a tegnapról, a szombatról, a péntekről, 9 óra után 0620 381 os Kapnak még 120 másodpercet, aztán jövök én, ezt ne vegyék fenyegetésnek. 0620-381-6196-os. De hát hol van az előírva, hogy nekem kell elkezdenem a szemináriumot? Jó reggelt, Jó ja, reggelt! Igen. Néhány szót lehetne a, a kínai vakcináról? Persze. Olyan információkat adtak ki, hogy kint jártak az oriszak emberei, és egy-két kisebb hibát találtak. Most itt az a gond, akik kint jártak, azok úgynevezett auditátorok, akik a gyártás menetét nézték és nem a magáról a, a tartalomról van szó, tehát a gyógyszer hatóanyagáról. Úgyhogy azt ennek lenne tudni, hogy minőségbiztosítók is jártak kint, vagy hozzák ide, és előbb megvizsgálják a hatóanyag tartalmat. Tehát az auditáció csak a gyártás menetét, tehát az ampulázástól kezdve, megfelelő a sterilitás, megfelelő körülmények vannak, -e. de ez a magáról a hatóanyagról, nem nyújt semmiféle információt. Én két dologról gondoltam beszélni ma, miközben alapvetően a mai műsor a bizalomról fog szólni. Az egyik mindenféleképpen az oltás lett volna, de semmiféleképpen se abból a megközelítésből, amit ön mond, mert az tökéletesen részletkérdés. Itt arról van szó... Nem, nem, nem részletkérdés. Nem, abszolút részletkérdés. Azt értsen meg, hogy ön ehhez a kérdéshez mint szakember viszonyul, és az emberek zöve nem szakember. Tehát az ön megközelítése a saját szempontjából tökéletes, az én műsorom szempontjából pedig egy fontos mellékút. Ugyanis amiről beszél, az fontos, ahogy beszél róla, az lényegtelen. Nevezetesen azért, mert azok a kérdések, amelyek most felvetődnek, korábban a mi életünkben ebben a formában nem vetődtek föl. Ha az ember Párizsét vásárol a közérdben, az ABC-ben, a Spárban, önök termék megjelenítést hallottak, akkor abszolút bizalommal van az iránt a bolt iránt, illetőleg ha csomagolt a termék, akkor a gyártó iránt, hogy abban olyan Párizsi van, ami fogyasztható, legfeljebb a lejáratát nézi meg. Ami a vakcinát illeti, az egy merőben más dolog. Ha autót vesz az ember, akkor sem megy el az autógyárba, hogy megnézze, hogy meghúzták-e a csavarokat. Ami a vakcinát illeti, itt alapvetően arról van szó, hogy van egy járvány a világban, amely tizedeli a lakosságot, de minimum megbetegíti. Van, aki jelentőséget tulajdonít neki, van, aki nem. Mi ketten azok közé tartozunk ezek szerint, akik jelentőséget tulajdonítunk neki. Maximális jelentőséget tulajdonítunk neki. Ebben mi teljesen egy hajóban nevezünk. A módszer, ahogy egyébként ellene fel lehet venni a harcot, az már eljutott oda, hogy vakcinákat gyártanak. Én már régóta nem beszéltem akadémikusokkal, és ez nem véletlen, el fog jönni a pillanat, de most, amikor ugye múlt héten Bezeg Attilával beszélgettem, és kérdeztem tőle, hogy Ugye, ha telefonról lenne szó, akkor a magazin, vagy nem tudom milyen magazin, a Telex, az Index, a HVG termékmegjelenítéseket hallanak egymás mellé helyezni ezeket a telefonokat, és megmondani, hogy minek mi az előnye, és egyébként mennyire árhatékony mondván, hogy ez ennyibe kerül, ez ezt tudja, az annyiba kerül, ez ezt tudja, ez a vakcina esetében nem áll fenn, hiszen ehhez egyébként mi ingyen jutunk hozzá, ez ugyan nem igaz, hiszen ez az államnak pénzébe került, tehát nagyon közvetve mi is terhelve vagyunk pénzügyileg, de konkrétan a beoltanak bennünket, akkor nem kerül ez nekünk pénzünkbe, és most már egészen ott vagyunk az ön telefonjánál, informálnak bennünket arról, nem kizárólag orvosok, és ennek itt most már egyre fokozottabb jelentőség van, hogy milyen vakcinák állnak ma, a világban rendelkezésre, és azért is nagyon fontos, hogy a világban, mert más vakcinál rendelkezésre, Afrikában, más Ázsiában, más Európában, más az Egyesült Államokban, más Kínában. Ezeket különböző hatóságok alapvetően egészségügyel kapcsolatos hatóságok engedélyezik az Unióban, az az alapszabály, hogy ami az Unióban mehet, az nálunk is mehet, és most jutunk el oda, amiről ön beszél, csak hogy értse azt, hogy mi az én műsorom szempontjából a fontos. Ezeket mind le kell vezetni. És könnyen lehetséges, hogy még számos alfejezetet nem említettem meg. És most jön az a kérdés, hogy vajon Magyarország megteheti-e, mint anortodox vagy nem anortodox, lehet, hogy ennek nincs is jelentősége, törölve ország, hogy olyan vakcinát is engedélyezzen, amivel kapcsolatban ma az Európai Unió vonatkozó hatósága még nem állított ki engedélyt, Viszont állítólag hatékony, és viszont Állítólag működik. És itt áll meg a fákiás menet, mert ebben az esetben nincs viszont és nincs állítólag. Abban a pillanatban, hogy ezek a szavak bejönnek, abban a pillanatban az ember nem tud vele mit kezdeni. Ha ön azt mondja, hogy kiutaztak és megnézték, de nem a hatóanyagot, hanem a gyártását, ezek olyan részletkérdések, amelyekhez ön ért, én nem értek. Aki megkapja, az ezt nem akarja tudni, azt akarja tudni. Párizsi van benne, Párizsi van benne, azt fogja enni, nem romlott, megeheti. Beoltják őt. Azt is megmondják neki, 70-80 vagy 90 százalékban fogja őt megvédeni nagy valószínűséggel a vírustól, és onnantól kezdve megnyugszik, vagy nem nyugszik meg, beleértve, hogy egyébként van-e választási lehetőség, hogy ott van a helyszínen, hogy ő ilyen vakcinához, vagy olyanhoz jusson. Abban a helyzetben, mert most vagyunk is itt már a legvégéhez, közelítek, is ismét ön jön. Itt arról van szó, hogy minden vicc nélkül a kormányzat valami olyanra beszél bennünket rá, amivel kapcsolatban a kormány pozitív szava mellett ellenszavak is vannak, olyanok, mint az övé, öné, vagy adott esetben Gyurcsány Ferenci, aki szintén nem gyógyszerész, mint hogy én se vagyok az, önnek van köze az egészségügyhöz, és itt egy olyan helyzet áll elő, ami szerintem abszurdum, kezelhetetlen, és onnantól kezdve valami megbomlik, ami egyébként már nagyon régen megbomlott, valamikor tavaly március környékén, amikor ez az áldatlan vírus idebetette betette a lábát bschult. Persze, a a, a először is erőt vírusokat tartalmaz, ami több elég hatása vagy A másik olyan információk is vannak, hogy... De nem létezik azt értse meg, hogy nincs olyan, hogy olyan információk is vannak. De 59 éves korig adják több országban. Igen, de, de, erre, erre az de az én ebben el... kapcsolatban is olvastam tanulmányt, mert az, arról szólt, hogy ez azért van, mert az 59-esekig lehet egyébként mérni olyan hatásokat, amelyek a 60 év fölöttiek nem mutatnak érzékenységet. Azt értse meg, uram, hogy ön ebben a körben, miközben egészségügyel foglalkozik, olyan informátorral lép elő, ahol nincs állítólag. olyan van, miért hogy, kellene reagálni a virológusoknak? De a, a viro de, de a virológusok közül is, azok a virológusok, akik egyébként meg, meg lehetett nézni, volt, aki Duda Ernő például reagált. De én nem egy lapszemle vagyok, könyörgöm. Hát ezt értse már meg. Nincs olyan, hogy állítólag tudtommal. Értem, amit mond? Tökéletesen értem. Csak a, a megnyilvánulási módját egy tízes skálán, hát mennyire tudom támogatni? Ötösre. De azt, amit mond, az ötösre támogathatatlan. Az vagy tízesre támogathatatlan, vagy egyesre. Ott van a vak az útszélén. Azt mondom, önbekarlok, zöld a mehetünk. Amikor elindul velem a vak, különös tekintette, hogy olyan zebra itt, ahol nincs hangjelzés, akkor olyan bizalommal van irántam, amilyen bizalommal én ma a barátnőm és a lányom iránt vagyok. A könyvelőm iránt is, a könyvelést illetően. A fogorvosom iránt is, ami a fogászatot illeti. Én nem tudom, hogy önök hogyan vannak az oltással. Én nem tudom azt, hogy önök hogyan vannak ezzel a koronavírus járványjal. Többet beszélünk Orbán Viktorról, és többet beszélünk Gyurcsány Ferencről. Többet beszélgetünk az önkormányzatok gazdasági helyzetéről, mint arról, ami a mi életünket az elmúlt közel egy évben, egy tízes skálán, hát kiét mennyire megváltoztatta. Nem tudom önöknek mennyire fontos, hogy védettséget szerezzenek. Azt se tudom, hogy önöknek mennyire fontos az, hogy hisznek-e ebben a védettségben. Hisznek-e egyáltalán az oltásban, vagy önök is azt gondolják, hogy csippet fognak önökbe beszerelni, aminek következtében nem, hogy nem fognak meggyógyulni, ha betegek, illetleg nem e, tartja önöktől távol a vírust ez az oltás, de ráadásul majd Pintén Sándor követni fogja tudni önöket, hogy mikor mennek a hálószobába és mikor a fürdőszobába. Fogalván nincs, erről nem beszélgetünk. Erről önök nem beszélnek? 0620 381 6196-os. Ön telibe találta az egyik témát, amint gondolkodom. Én azon én bennem az van, hogy hogy jöhet létre bennem. Én ezt látom az árbockos hogy önök mit tapasztalnak, nem tudom, mert azóta nem voltak aki most halálesetekről számol be, de az a kulturális szférára vonatkozik, amiben én most nem szeretnék itt elmerülni. Szóval a fogalmam sincs, hogy önök e tekintetben mit élnek át, vagy mit nem élnek át, mit utasítanak vissza. Én boldogan beoltatnám magam, hát boldogan nem. Tehát az hülyeséget mondtam, mert boldogan nem oltatnám be magam, beoltatnám magam, de ezt a kínait, ezt nem kérném. És ha a kínait nem kérném, akkor joggal kérdezheti meg tőlem, Menzer Tamástól kezdve, Orbán Viktor, hogy nekem mi bajom van a kínai vakcinával, amikor Norvégiában nagyon idős emberek a Pfizer vakciná után is meghaltak, tehát, hogy a Pfizer vakcinának is lehet utóhatása, és akkor azt mondom, először is azt mondom, hogy nehéz helyzetbe hoznak. Másodszor pedig azt mondom, hogy nehéz helyzetbe hoznak, de és. Szívesebben beszélgetnék önökkel mint magammal. 0620 381 60 96 os Vírus, oltás, és Frey Tamás után szabadon mindaz, ami mögötte van. A második témáról, ami szintén a bizalmatlansággal kapcsolatos, egy kicsit később jönnék elő. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ö, nem vírus. Ö, az, hogy a, az, hogy a fekete Dér András futóversenyre kihívja Fekete győ. a Fekete Győr, igen. Kihívja futóversenyre a, a nem tudom, a német szilárdot. Meg a budai euh, Gyulát is. Meg a budai Gyulát is. Szóval én egy ilyen, én, én, én, én, én, én ezen nem talak szavakat, körülbelül ugyanannyira nem, mint hogy a legnagyobb pandémia idején az Európai Unió kitalálja azt, hogy betűdje a fósárvágás. Szóval nekem, nekem ez, ne, én, én eztől háborodok fel. Csak így röviden ennyit szeretnék mondani. További Jó. kellemes napot. Végül is, amikor a titanik süllyed és az embert berakták egy csónakba, akkor valószínűleg annak a csónaknak a kopottságát is szóvá lehet tenni, de valószínűleg akik a csónakon kívül maradtak, azok egy ilyen kopott csónakba is szívesen bekerültek volna. Szóval Olvastam, Tudják, hol van az előírva, hogy önöknek az kell, hogy fontos legyen, ami nekem? Amikor azt mondom, hogy fontos vagy fontostalan, akkor a saját szemüvegemről beszélek, amit én az árbóckos látok, és azt mondom, hogy annak ott van jelentősége, annak meg nincs, és fenntartom a tévedés minimális vagy maximális kockázatát. De enélkül nincs élet. Tehát amikor az ember vezet autót, akkor is látnia kell, hogy mi az, ami az ő vezetését alapvetően befolyásolja, és mi az, ami nem. Ha lát egy csigát az úton, mert lassan megy például, akkor eldöntheti, hogy kikerüli, és ezzel kockáztat valamilyen balesetet, vagy dönthet úgy is, hogy átmegy rajta. Folytatom. Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggel. Jó reggelt! Jó reggelt. Mindenkivel örömmel szeretném tudatni, aki adattal akar spórolni, hogy immáron csak hallgatható is a műsor, hogyha valaki a rádió a 168 a honlapjára rámegy, és ahol fönt van egy főső csík, ott, ha bal oldalra klikkel, akkor a Youtube-on keresztül videón tudja nézni, ha viszont jobb oldalra klikkel, akkor mostantól egy olyan élő stream van, ami csak hangot ad, és sokkal kevesebb adatot vagy ad. Úgyhogy gratulálok, és a, talán fél óránként ugyaniszt el fogom mondani, hogy mindenki, aki még nem ilyen korán kell tenni, az is tudjon róla. Köszön. Nagyon jó, nagyon örülök. Én is nagyon örülök, és köszönöm mindazoknak, akiknek közük van ez a változáshoz. Visszatérve oda, amit az előbb mondtam, lehet, hogy túl hosszú voltam, 0620 381 6196 os sőt, biztos, hogy hosszú voltam. FG, aki betelefonált, foglalkozott marketinggel, Fekete Győr András semmi mással nem foglalkozik az elmúlt időben, mint hogy saját magát és a momentumot, hogy ebben a sorrendben vagy fordítva, nem tudom, inkább őt saját magát és a momentumot egyfolytában képbe hozza, és ennek következtében, ha az én osztályomba járnak, akkor azt mondanám Fekete gyűr András, vagy Fekete, mert ez a Fekete gyűr András is nagyon hosszú, sok. De ő azt gondolja, hogy így kell magát észrevétetni, hogy futóversenyre hívja ki Budai Gyulát és Német Szilárdot, ami engem teljesen hidegen hagy, illetve nem hagy hidegen, hát, ha muszáj beszélgethetünk róla, de szerintem konkrétan hülyeség ez az ő törekvése, mint ahogy ez a százezer forint is egy olyan felvetés volt, amit például az egészségügyet ismerő emberek azt mondták, hogy ez egész egyszerűen lehetetlenség, hiszen a két dolgot összekötik, akkor az a mai egészségügy protokolljába egy tízes skálán tízesre ütközik, etikai védséget követ el az az orvos, aki pénzért ad be vakcinát, de ez önöket nem zavarja, meg a fekete győrcse abban a hídben élnek, hogyha sokat emlegetik őt, akkor majd a pártjára is sokan fognak szavazni. Én megmaradnék, megmaradnék a vakcinánál, és önmagában hihetetlenül jellemző, hogy önök hogy hagyják ki, hogy ugorják át, hogy bújnak át ez alatt a téma alatt, mint azok az emberek, akik egyébként csak arról nem beszélnek, ami foglalkoztatja őket, akik hárítanak, de fenntartom a tévedés kockázatát, könnyen lehetséges, hogy önöket tényleg nem érdekli ez az egész, és hát akkor nagy gondban leszek, mert mi van akkor, hogyha az önök és az én utam ilyen mértékben eltérnek egymástól, hogy ami engem nagyon foglalkoztat, az önöket egyáltalán nem foglalkoztatja, még önöket foglalkoztatja, arra meg én mondom, hogy bakfitty. 0 20 381 61 96 os <tos> <tos> Jó reggelsz, igaz, Jó reggelt, igaz Jó reggel. Hát én nekem, hogy azt mondnák, hogy fél óra múlva menjek a Szent Lászlóba, a kínai oltásra, mennék. Azonnal. Mert hogy Önt egyébként nem befolyásolja mindaz, amit erről mondanak? Hát megmondom őszintén, hogy sokkal ebben félek a betegségtől, mint a kínai Értem. Fókrész, a apám, Értem. A tűzőfű prozisban halt meg ami ugyanolyan lefolyású, mint a Covid, úgyhogy minden esélyen megvan rá, hogy ezt örököltem. Tehát én, és abban a korban vagyok, hogy még aktív, de még nem nyugdíjaskorú. Szóval én, én nagyon örülnék neki, komolyan mondom, mennék azonnal. Mit sejt, mit feltételez, mikor kerül sorra? Hát regisztráltam az első napon szinten, amikor ez a honlap, vagy nem tudom, regisztrációs semmi. Jó, de mennyi. életkora helyzettel betegségei alapja, hát, amit hát, vagyok, 66-os vagyok, tehát abszolút középp kategóriába tartozom én értemben, és uh, fogalmam sincsen. És ugye a, csak a tajszámot kell megadni, hogy négy ilyen valaki a tajszámom alapján, hogy nem betegében voltak, eddig nem volt konkrétan szőbetessége, egyszer volt az de, de mondjuk tényleges, lehet, tehát nem mikor tudom, fog, hol bele. Mikor fog sorra Nem tudod, nem tudom, nem Az volt visszajelzés, kaptam kettőt, és a, a, a kormányzati információs nem tudom, hogy sozáltól, tehát, De minden programját nem felmondaná, hogyha Netán a értesítést, Pessze. hogy... Azonnal. Nagyon szépen Azon. köszönöm. 0620-381-61-96-os. mondom, hogy mi alapján mondom azt, amit mondok. Egyelőre arra venném önöket rá, hogy sms csak akkor küldjenek a muszáj, alapvetően a hívásaikkal számolnék. 0620 381 61 96 Amint arról a magyar nemzet is beszámolt, Hollik István szombati közleményeiben elképesztő felelőtlenség, felelőtlenségnek nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja minden eszközzel akadályozza a kormány sikeresi járványügyi védekezését. A Fidesz kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy a demokratikus koalíció bejelentette petíciót indít, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem az Európai Gyógyszerügynökség, hanem a Magyar Gyógyszerhatóság engedélyezett. A Fidesz külön közleményben hívta fel a figyelmet Gyurcsány Ferenc életeket veszélyeztető kampányára. Aztán a cikk sok minden szól, a, a sok mindenről szól még, de én itt most megállnék. Amikor én tavaly márciusban úgy döntöttem, még a Spirit fm a Spirit FM-en szóló Ancsiban, de nem elsősorban annak van jelentőség, hogy éppen hol szól, hanem az, hogy miről szól, hogy én visszaveszek mind abból, amiről a Kejfejácsi korában szólt, és a vírusra fogok összpontosítani mind arra, amit róla tudni kell, illetőleg arra, amit előidéz, az kell, hogy mondjam, hogy én még akkorát nem csalódtam a világban és magamban, mint ami ezügyben tavaly, és azért mondom a Március, mert a valami Kormácius 15-e után kezdődött az a rádiomisora, ami tévémisorrá is vált, és lehetett fogni bárhol az országban vagy a világban. Tehát az, ami azóta bekövetkezett március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, január lassan 11. lassan 12. hónapja én ahhoz hasonlót az életemben még nem éltem meg. 02.3.81. hozzátéve hogy FG-t is uh, Fekete Gyűr adrásnak a kihívása foglalkoztatja, Tudomásul veszem mit tudok tenni, csak csodálkozom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úr! Számomra az a probléma ezzel a kínai vakcina kérdéssel, hogy mindenki már nyilatkozik a pártokat beleértve, mielőtt a hatóságok megmondanák, hogy ez a vakcina felvette biztonsági agályt, hogy ez a vakcina jól van-e legyártva, vagy sem, és a demokratikus koalíciónak is az a legnagyobb problémája, hogy ezt a vakcinát nem az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi, miközben tökéletesen lehet olyan vakcinát használni az Euróban is, amit nem a Gyógyszerügynökség engedélyez. Ezt honnan tudja? Ezt mondja a gyógyszergyártó. Nem, azt kérdezem öntől, hogy honnan lehet azt tudni, hogy egyébként Európában ragyogal lehet kapni olyan gyógyszereket, amelyeket nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Azt mondtam, lehetőség van rá. Ezt honnan, tudja? Van rá. Ezt honnan tudja? Ezt honnan ezt mondja a gyógyszerkódex. Gyógyszer Igen, és hogy mondja ez? bekezdés. Igen, azt mondja, hogy mi az a gyógyszerkódex? Az, az egy irány, egy uniós irányelv, 2001-83-as És ez mit mond? Hogy a tagállamok járvány esetén engedélyezhetik nem engedélyezett gyógyszer ideiglenes tételosztását és felhasználását. Értem, de Önt minimálisan se befolyásolja azt, hogy miközben ez lehetséges az Unióban egyébként milyen vakcinákat engedélyeznek, és attól egyébként mely tagország miért és hogyan tér el? Maximálisan befolyásol, csak még nem hallottam egy hatóságot se az Európai Unióban, beleért van a magyar hatóságot, aki azt mondta volna, hogy ez a vakcina, a vesz föl. Várjuk már meg, hogy ezt kimondják. És ha valami hatóság, azt mondja a kínai vakcínával kapcsolatban, hogy ez problémás lehet, akkor induljon el ez a vita. Én ezt értem, de arról tud-e, hogy bárhol az Európai Unióban ezt a vakcinát engedélyezték? Nem tudok róla. Arról tud-e, hogy. De ennek péntek, mi a jelentősége? Arról, hogy pénteken arról beszélt a miniszterelnök, hogy a hazai vonatkozó hatóság gyorsítsa fel az azzal kapcsolatos vizsgálatát, hogy ennek az engedélyeztetése bekövetkezzen. A beszélgetésünk legelején ön is utalt arra, csak éppen nem a kormánypárt részéről, hogy vajon egy ilyen sürgetés milyen következménye járhat. Erre mondok egy másik példát az Európai Unióban engedélyezett vakcinát normális esetben 210 nap alatt kellene engedélyezni, egy hónap alatt engedélyezték. Én pont az ellenkezőjéről tudok, de én miről tudok, és miről nem, az jóformális. Arról tudod, hogy a idő alatt engedélyezték? Nem, azt tudom, hogy az Európai Gyógyszerügynökség sokkal körülményesebben engedélyezi a vakcinákat, mint adott esetben Izrael és az Egyesült Államok, éppen abból adódó, mert nagyobb felelősséggel gondolkodik róla. Mások ezt megfelelőtlenségnek látják, mert ez az akadálya annak, hogy nincsen többféle vakcina, ami beadható. Nekem kéne eldönteni, hogy most felelősség teljesen az Európai Gyógyszerügynökség vagy sem, és ennek az ódiumát én nem vállalom. Így van. Viszont az Európai Gyógyszerűgység felgyorsította a normál eljárását. Ehhez képest, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy a magyar gyógyszerhatóság gyorsítsa fel a normál eljárását önmagában, még nem jelenti azt, hogy itt, hogy itt a olyan engedélyezésre kerül sor, ami akárjukat fel a vakcinával kapcsolatban. Nézem, még azt sem mondom, hogy én nem értem azt, amit ön mond. Én nekem nincs tapasztalatom arról, hogyha Németországban valamit sürgetnek, akkor az mivel jár együtt. Azzal kapcsolatban meg van tapasztalatom, hogy Magyarországon milyen az, amikor zajban születnek jogszabályok, és emiatt agódom. Hogy ez az aggodalmam alaptalan vagy alapos, ezt nem tudom. Én jobban szeretem a zaj nélkül született határozatokat, de az is lehetséges, hogy ebben a mostani periódusban nincsenek zaj nélkül született határozatok, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a műsor erről szól, beleértve, hogy akkor az ember a bizalmát kibe és hogyan helyezi, vagy fatalista módon lép, és azt mondja, hogy az első adandó vakcinát beadatja. Én erről beszélek. Én, én nem mondom azt, hogy, hogy adassuk az első vakcinát, de várjuk már meg a amíg a Magyar Gyógyszerhatóság Mond valamit erről a vakcináról, és utána indítsunk el petíciókat, hogy mi nem akarunk olyan vakcinát. Én ezt értem, amit nem de az nem első engedélye. telefonáló pont arról beszélt, hogy mindazok, akik kiutaztak, azok állítólag, és itt véget ér is a beszélgetés a részemről, hiszen mi az, hogy állítólag, itt állítólag nem lett, nem a hatóanyagot vizsgálják, hanem ennek a gyártási körülményeit, és ennek következtében. Két engedélyezési eljárás. Ez két. Van egy gyártási inspekció, arra mentek ki, meg megnézik a vakcinának a klinikai dokumentációját, ahhoz nem kell odautazni. Hogy a a klinikai a, én ezt értem, az. de a klinikai dokumentációt tudommal egyébként azok a gyógyszercégek, amelyeket komolyan veszük, azok közzéteszik. Tehát önmagában az, hogy Kínába kell menni olyan dokumentációit, amit a kínai egyébként önmaguktól nem tettek közzé, ez a mai protokoll szerint gyanús. A Pfizer vakcina klinikai dokumentációját ebben a hónapban fogják közzétenni. Nem tudok hozzászólni, mert nem vagyok vele tisztában. Vagy így van, vagy sem miért kéne önnek elhinné, hogy az ellenkezőjéről se tudok érni. Ne, ne, higgyel, ne, ne Nem, nem, nem, ne, mert ne nem, de itt mindenki fitákat folytat, akkor, akkor... Hát ez, e, erről van szó, látja. Fején találta De hogy nem találta kell... a szögöt. Most nekem tudnom kéne azt egyébként a Pfizerrel kapcsolatos dokumentáció az közé van etéve. téve, miközben én ugye az összes beszélgetésemben, amikor beszélgettem akadémikusokkal, akkor erre volt módom kitérni. Most mégse hívhatom fel az összes részletkérdést, illetően az akadémikusokat, hogy egy kérdésben nyilvánuljanak meg. Megpróbálok várni egy kicsit, amíg összegyűlik egy akkora halom, hogy kérdezzek, beleértve, hogy amit hétfőn kérdezek, annak kedre megszűnhet a jelentőség, arról nem beszél, hogy aki hétfőn nem hal, kedden fölteszi ugyanezeket a kérdéseket, és kedden nem áll nekem jól, hogyha úgy válaszolok, mintha én magam is egy akadémikus lennék. Én még ilyen helyzetben nem kerültem az életemben. Van bennem. Jó, ma egyébként is talán nem is azt mondom, hogy bizonytalanabb vagyok, mert én ezt nem bizonytalannak nevezném. Sokkal inkább azt mondanám, hogy ma közel sem vagyok olyan határozott, mint amilyen határozott szoktam lenni. A tévedés maximális kockázatát olyan mértékben tartom fönn, amivel egyébként valószínűleg nehéz létezni és műsort sem könnyű vezetni, hozzátéve, hogy önök sincsenek ehhez hozzászokva, de ez a mostani helyzet plusz az én hangulatom együtt, de a hangulatomnak kisebb jelentősége van, sokkal nagyobb jelentősége van a helyzetnek, a kinti helyzetnek, ezt váltotta ki belőlem. Itt ma mindenki gyógyszerész, Orbán Viktor és ö, akadémikus. Egyszer. Én ezt nem vállalom. Én nem tudom, hogy lehetne-e úgy tájékoztatni, hogy mindenről egyébként az embereknek, akik kérdéseket tesznek föl, arra záros határidőn belül olyan válaszokat kapjanak, amelyek igazak. Én ezt szeretném, ezt a vágyamat ma egy tízes skálán nagyjából hármas és ötös között elégítik ki, és ennek következtében valami mérhetetlen hiányérzet gyűlt fel bennem, és ezt a hiányérzetet ma reggel ebben a formában megosztottam önökkel. Másodperceken belül felhívom Horgás Pétert, és egy másik olyan területre térek, amértől hát csak néztem, mint a moziban, ez az, ami a Színházis filmészeti Egyetem kapcsán az elmúlt napokban történt, és amiről itt a Kejfejecsiban szintén nem ejtettünk szót az elmúlt napokban, alappal vagy alap nélkül. Ha bármelyik témához, vagy esetleg Fekete Győr-Margis-szigeti futásárhoz akarnak hozzászólni, vagy beszélni róla, haj rá, vagy ha értik azt, amit mondok, akkor csak ha annyit mondanak, hogy önökben is van ilyen félelem vagy vannak ilyen érzések az némileg megnyugtatna, de ha nem telefonálnak, akkor is szólni fog itt ez a Bartók feldolgozás 0620 381 6196 os ma 2021 január 18-án hétfőn néhány másodperccel fél nyolc előtt 0620 381 6196 figyelek ha van mire egy telefon még belefér Bennem olyan gondolatok vannak, hogy nem jó, hogyha egy miniszterelnöki interjúban sürgetnek egy hatóságot az eljárás, illetően lásd kemény és lágy tojás. Vannak olyan pillanatok, amelyekben én visszaigazolva érzem magam, ha önök telefonálnak, és van akkor olyan is, hogy ezek a kételyek bennem megmaradnak, eldönthetik. Van még nagyjából egy percük, hogy hívjanak 0620 os Jó reggelt! Akkor visszaívom. De van egy másik. Jó reggelt! Jó reggelt, lának! bennem, ugyanazok a Rosszul jó. lehet hallani. Balai másféleképpen kéne tartani a telefonját. Jó. Ugyanolyan rossz elnézést. Nem lehet hallani. Az egy ilyen műsorban nem jó... Kicsit halkabban kérem ott hátul. Ha nincs telefon, én fogok telefonálni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Sipos itt vagyok. A Fekete György András, ugye Orbán Gáspár kapcsán merült fel ez a tólverseny dolog, de abban egyetértek önnel, hogy így már ő, sok. Nagyon. A vírusok igen? Igen. a vírusok kapcsolatban azt használom mondani, hogy mint laikus a szakmai részét azt mondjuk, hogy értjük és próbáljuk összerakni. A politikai részét nem értjük. Tehát, hogy mi miért ön a, gyógyszer a gyógyszer részét jobban érti, mint a politikait? Ön Ö... érti ön egy gyógyszerrész. Honnan van nem, önnek olyan? Nem, nem, nem. nem. Ö, tehát naikusként, most elmondom, hogy a szakmai ö, részében mi hol hot tartunk, és azt mondom, hogy ezt a részét értjük. Tehát azt mondta, érti, azt, hogy, hogy a értjük, esküly... az túlzás. Egyes számára első személy. Igen. Hát most a közvetlen környezetben. Nem, közvesen, érti. Nem, nem, nem, én önnel beszélgetek, nem egy közösséggel. Ja, rendben, Igen. rendben, rendben. Tehát Újhelyi István az ebbé oldalán leírta, hogy az EU előkészítette ezt a Pfizer-vacinát. Jó, itt Még kell, hogy elköszönjek új... öntől. Nincs Újhelyi István, nincs Orbán Viktor, amikor arról beszél ön, hogy összeállítjuk, sajnos el kell, hogy köszönjek most itt a telefonálásoktól, mert hogy más ügyben. Tehát ez, ez, ez, ez nem működik. Tehát ez egy olyan hozzáállás, amit én tudomásul veszek az önök részéről, de nem tudom és nem is akarom követni. Elnézést, de most én fogok telefonálni. Halló? Szia, Péter! Halló! Szia, Péter, mondom, hallasz? Igen, hallok. Jó, boldog új évet! Boldog új évet! Én a bizalomról és a bizalmatlanságról készítek ma műsort, és ehhez két témát vetettem föl, vagy vetek föl. Az eddigiek azok nem voltak kapcsolatok a Színház és Filmvészeti Egyetemmel, uh -huh. azok elsősorban a vírussal voltak kapcsolatosak, és azzal, hogy én nem vagyok és nem leszek abban a helyzetben, de ma biztos, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy én szakmailag. Már ami egy műsorvezetőt illeti, elmondhassam, hogy van egy dilemma, hogy most az ember a Pfizer vagy a kínai nem tudom milyen cég vakcináját adassa be, és hogyha a kínaival kapcsolatban van gyanú, akkor én csak azt tudom mondani, hogy az önmagában nagyon rossz dolog, hogyha az ember ilyen gyanúperrel él, mert ha ilyen gyanúperrel él, akkor nem száll fel a 15-ös buszra, mert tudja, hogy annak az alváza azna fog szétesni, nem fog kilépni, az utcára, mert tudja, hogy aznap fog a Dembinski utca X számú ház homlokzatáról leesni egy nagy darab, és a fejére esik, ami egyébként mind-mind lehetséges, hiszen emberek tudnának beszámolni arról, hogy a környezetükben emiatt haltak meg emberek, csak ezt most a vírus valami olyan hihetetlen térbe, mondanám, hogy kafkai térbe, de nem szeretnék hülye hasonlatokkal élni, tehát olyan olyan bonyolult térbe helyezi, ahol én mint hogyha álmodnék és valami ködben közlekednék nagyon határozottan, miközben te azt mondanád, hogy hát irigylem a kopasz bátorságodat fial, hogy te ködben így mert vezetni. És Igen, ez, értem, És értem. ez egészül ki azzal, hogy én bemegyek a gyógyszertárba, ott áll Horgás Péter, akivel én most beszélgetek, és ott áll a pult mögött, és azt kérdezem, hogy mi van Péter, te most már gyógyszerész is vagy, és azt mondod, hogy hát Jánoskám, én nekem kurvára elegem lett a díszlettervezésből, és beletanultam, vagy be, elvégeztem az ezzel kapcsolatos egyetemet, mostantól kezdve gyógyszerész leszek, és akkor nekem az a dolgom, hogy elhiggyem, hogy neked megvan a diplomád, és te fogod tudni azt, hogyha én kérek tőled valami, akkor, akkor azt is adod, és nem kell azt mondanom, hogy hát Péter, én átmegyek egy másik gyógyszertárban, mert én nem bízom abban, hogy te megfelelően kiszolgálnál. És itt jutunk el a Színházis filmvészeti Egyetemhez, mert a Színházis filmvészeti Egyetemnek a története számomra korábban olyan hangzatos dolgokról szólt, mi szuverenitás, meg hát elsősorban ugye Németh Gábor Révén, aki ugye hetente volt vendégem, szólt az egyetemi autonómiáról, amely ugye egy olyan fogalom, amely Magyarországon gyakorlati megvalósítását tekintve hát nem áll túl jól, nem is értik az emberek zömében, hogy miről van szó. De most, amikor a kuratórium felállítja azt az új csapatot, amely majd a februártól működő Színez és Fülművészeti Egyetemnek lesznek a tanárai, akikre kvázi nekem úgy kéne nézni, mint hogy nézek rád, hogyha neten véletlenül hirtel meglátnálak téged a gyógyszertárban, a pult mögött mint gyógyszerészre, hogy én azt mondom, megnéztem a hírtévében volt Velkovics Vilmos vendége Szarka Gábor, aki elmondta, hogy olyan körülményeket talált ő, illetőleg azok, akik bementek a Vas épületbe és máshova, és akkor mutatta különböző képeket, hogy hát ha az ő gyereke oda szeretett volna járni, ő bizony lebeszélte volna erről, és hát én megértem, hogyha a kancellár úr, aki valahogy nem akarodzik nekem válaszolni, de ez most itt egy... Lényegtelen dolog, csak ezt megjegyeztem, hogy igyekszem az ilyen oldalmegjegyzésektől mentesítenem a beszélgetés és rövidesen leviszem a hangsúlyt, és aztán már elmondom az alaphozzállásomat. Tehát én megértem, hogyha ő egyébként a higiénés, vagy a, nem tudom, a szépészeti, hogy mi mindenre van felmázolva a farra, vagy milyen állapotban vannak az, az, az ajtók, és az is, mi mindent írtak le a korábbi kollégisták vagy egyetemisták, hogy ez őt bizalmatlansággal tölti el. De az az igazság, hogy egy sor emberről én nem tudom el Dönteni, hogy alkalmasak el a Színház és Filmvészeti Egyetemen tanítani, mert nem abban a körben dolgozom, ahol te. De azt uh -huh. a tévedés minimális kockázatával állítom, hogy Velkovics Vilmos és Banner Géza erre tökéletesen alkalmatlanok, és hogyha te állnál a pult mögött a gyógyszertárban, és azt mondanám neked, hogy mutasd meg a diplomádat, akkor te is azt mondnád, hogy hát János most vagy, kiszolgállak téged, vagy sem, de Velkovics Vilmos és Baner Géza, nincs az a diploma, amit ha fölmutatnának, akkor én azt mondanám, hogy az én szakmai hangsúlyozom, szakmai tapasztalatom alapján bármit is adnék annak az embernek a szakmai mibellétére, akiket ilyen emberek tanítottak, és itt most nem arról volt szó, hogy szakástanárú hogyan tanított annak idején e, tudományos szocializmust, mert ott valójában a tantárgyával nagyobb probléma volt, mint szakás tanárúral, de itt most valószínűleg létező dolgokat fog tanítani Banner, Géza és Velikovis Vilmos, akiknek a morális és szakmai alapját is elvitatom, és az elé a helyzet elé kellök, hogy hála Istennek az én lányom nem akar. Színház és Egyetemre járni, de szemben az ottani állapotokkal én azt mondanám, hogy én olyan helyre nem járatom a gyerekemet, ahol ilyen szakmai és morális hátterű emberek vannak, és ezen nem tudom túltenni magam, sok minden nem tudom még túltenni magam, de most az autonómia meg egyéb hangzatos szavakat ezekre cseréltem föl, olvasom a háborgását adnak a közegnek, amely ki van akadva a neveken, de valójában azt élem meg, mint amikor a 90-es években a politika hozzá látott a magyar rádió és a magyar televízió állományát elő aztán pedig teljesen megváltoztatni, és lásd már, olyan magyar televízió és olyan magyar rádió van, amit én csak akkor hallgatok, ha muszáj, de akkor is csak azért, hogy tisztában legyek valamivel, amit az én foglalkozásomban nem árt, tud az ember. Te a Facebookon tettél közzé egy írást, ami a változásokkal volt kapcsolatos, azt most felolvasom, mm -hmm. és utána te jössz, nyilvánvalóan minimum, de inkább hosszabb terjedelemben, mint amit én itt most elmondtam. Valahogy megpróbáltam megjeleníteni azt, eh, ahonnan én ma indulni szerettem volna a veled való mm -hmm. beszélgetésben. Azt nézem, hogy keressem el. Kezdjünk bele, és aztán felolvasom, hogy mit írtál Jó. No. Te hogyan viszonyulsz ehhez a helyzethez? Az egész összeféhez? Hát az, az, az, az ahhoz, ami történt. most történik. Hát az, ami most történik, az... az Itt van, meg van elnézést. Ti okos, kedves, van. bátor, fiatal, egyetemisták, kollégák, akik példát mutathatok sokunknak, nagyon sajnálom, szégyenkezem, higgyétek ellené, sokkal szebb és nemesebb ez a szakma. Mi játékra, szeretetre, megértésre, figyelemre, a magyar kultúra védelmére és átadására esküdtünk fel, ez pedig barbárság szégyenletes bűn, rettenetes rombolásokat, a színházi és a filmes szakma szétverését, az egyetemisták bántalmazását nem felejtjük, nevük is van, jegyezzük meg. Nagyon nehéz lesz békét teremteni, és ehhez mellékelve van a hvg.hu. Új nevek az SFE tanár listáján cimmel való írás. Levitem a hangsúlyt, teljes igen, amikor én ezt, ezt én késő este olvastam, és akkor írtam, mert tudod, mindig vannak olyan pillanatok, amik egy történetben hát ilyen meghatározóak. Kicsit úgy éreztem, hogy hát, hogy akkor megcsinálták patetikusan mondhatnám azt, hogy belégeztetne. Miközben, miközben mindaz a több hónapos reménykedés arra, hogy, hogy talán mégiscsak lehet emberi hangot találni az SFA uraival. Hát ez, ez, ez most nyilvánvalóvá vált. Tudtuk milyen. Szerintem ezt nagyon sokan tudtuk, hogy hát ezeket a státuszokat föl fogják tölteni. Én nagyjából azt is szerintem lehetett sejteni, hogy kik jönnek majd. És, és nekem, hát mint a szakma egy tagjának, ez nagyon, hát amikor ez bekövetkezik, az nagyon fájdalmas. mert, Mert azok, akik ott álltak a Vas utcában, amikor vittünk élelmet, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak a szolidaritásunkat szerettük volna kifejezni, akkor talán az egyik legmegrendítőbb élmény az volt, hogy ahogy ezek a gyerekek, fiatalok kint álltak, akkor már Moszk volt rajtunk, és és csak a tekintetüket lehetett látni. És ö, olyan, olyan értetlenség, olyan, olyan nem is tudom mihez hasonlítani, olyan, olyan különös fájdalom volt ö, a tekintetükben, amit, amit nagyon, nagyon nehéz volt ö, hát egyszerűen elviselni. És, és nem, is, nem is csak arról van szó, János, hogy, hogy ez a szakma hova jutott, illetve hogy mit engedtünk meg, hogy a, hogy a, a legócskább politikai érdekek mentén hogy lett ez szétvárva. Hanem, hanem bennem sokkal inkább az volt, hogy, és szerintem sokunk van, hogy mi felnőttek, mit, mit, mit tettünk az elmúlt 30 évben, és ez, ez tényleg nem csak az elmúlt egy év története. E, és, és sokkal inkább ezt a, ezt a felnőtt gyerek felelősséget, vagy inkább azt mondom, felelőtlenséget éreztem. Tehát, hogy az egész történet mögött nem csak, és elsősorban azt gondolom, nem, ez nem egy művészeti pedagógiai kérdés. Ez alapvetően egy, egy gazdasági hatalmi kérdés. Lényegében fölszámolják az utolsó olyan műhelyeket, iskolákat, ami nem illik bele a NER rendszerébe. Ez tagadhatatlan, hogy az SFN olyan, de hát ez a színház sajátja is, hogy olyan Ügyekkel, olyan gondolatokkal foglalkoztunk, ami a befogadásról, a nyitottságról, a, a szabad szellemről szólt. Persze tudom, és mindenki tudja, hogy voltak gondok, nehézségek, zárójelben egyébként az szf ahol én soha nem tanítottam, látható volt, tudható volt, hogy nagyon komoly, nagyon átgondolt, abszolút európai, Léptékkel mérhető, komoly reformok történtek. És ez, ez külön hogy pont egy ilyen nagyon-nagyon klassz folyamatban hogy ezt, ezt verték szét egyben. de um, szóval, hogy itt, itt, igen. Mondjad. Nem csak, hogy, hogy alapvetően itt, a, itt egy, a, a, én azt érzem, hogy a, hogy a felnőttek, mi ez a mi hívánk a mi felelőtlenségünk, amit a gyerekek szívnak meg, vagy a fiatalok szívnak meg. Igen, ennek egy részét megosztottam épp a barátnőmmel, hogy ez mennyire állami vagy alapítványi felelősség mondván, hogy ugye most már a bonyolult nevű minisztérium felügyelete mellett Igen. dolgozik ez az kuratórium, és nem az államnak, vagy a kormánynak, vagy az országnak a szégyen adott esetben az, hogy kikre bízza az oktatást, és ezáltal milyen hangsúlyokat tesz lehetővé a korábbiakhoz képes, de én arra, azon gondolkodtam, hogy vajon Igen. a 90-es évekhez képest, amikor maradok a Magyar Rádiónál és azt veszem, amilyen a Magyar Rádió volt, hogyha most egyébként egybevetem az akkori helyzetet a mostanival, az a mozaikszerű rádiózás, ami létezik, az egybevethető azzal, ami annak idején volt, amikor még nem voltak ilyen tehát a média nem volt még, a sajtószabadság nem tartott ott, és a médiaszabályozás nem tartott ott, hogy ennyi adó lehessen, de ezt az összehasonlítást talán el se lehet végezni. Én minden esetre erre ma reggel biztos, hogy alkalmatlan vagyok. Én csak azon gondolkodom, hogy ami itt politikai szándékból, vagy teljesen politikai szándék nélkül, én még akár ezt is verziót is hajlandó vagyok fenntartani, megváltozott, hogy vajon az az eszefe, ami itt most fönn feláll, és ez számomra egy alapkérdés, lehet-e egyenértékű és az egyenértékűséget is valamilyen módon definiálni kellene azzal, ami volt, és a személyes tapasztalatom azt mutatja, hogy ez az SZFE ragyogóan fog tudni működni, de azt a bizalmat, ami bennem arról szólna, hogy ez egyenértékű tudna lenni más prioritásokkal, más színekkel, de mégis ugyanazzal a a, tehát, ami képes megadni e, színésznek e, és mindazoknak, e, filmeseknek, ez, e, elméleti dolga foglalkozó színház és filmművészete elméletel el, foglalkozó embereknek, azt a tudást, e, amivel az előző e, egyetem e, fel tudta őket készíteni, e tekintetben sokkal több nem a kérdőjel, mint a pont, és még egyszer mondom, hasonló folyamatot élek meg e, immáron utólag, mint amit akkor menetközben közben uh -huh. a Magyar Rádióban és a Magyar Televízióban, ahol hosszú ideig részese voltam -e ennek az átalakulásnak, majd nem véletlenül váltam ki belőle. Igen, én ezt ez össze, nem tudom, illetve én is azt gondolom, hogy az nem lehet, amit kérdeztem, nem lehet egyenértékű. Ez egy, ez egy nagyon felelősségteljes és valóban a bizalomra épülő munka hivatás az oktatás. De ugye nagyon sokan, akik fölálltak, eljöttek, ezt többször elmondták, és én, én a képzőszteti egyetemen tanítottam olykor-olykor. Az egy az egy az egyik legjobb dolog a tanításban, hogy te magad tanulsz a, a diákoktól, és és, és évek alatt fejlesztett ki azt a tudást, és hogy közösen hozzátok létre, hogy, hogy hogy kell ma tanítani. Éppen azt mondom, hogy, vagy azt mondtam az előbb, hogy, hogy ez, ez, ez nagyon jó állapotban volt, minden gonddal együtt. Tehát én egyértelműen azt tudom mondani, hogy biztos, hogy nem lesz egyenértékű, biztos, hogy valami szét van barmolva, tönkre van téve. Ez, ez nem kétséges. És ezt úgy mondom, hogy az új ö, ö, tanári kar ö, ezen a listán, nekem vannak barátaim. És ez, ez meg különösen fájdalmas. Hogy én ezt nem, nem értem, hogy hát mi hosszú éveken keresztül dolgoztunk. Hát ők pontosan tudják, hogy milyen paromi nagy felelősség az tanítani fiatal embereket. Ö, teljesen értem, hogy, hogy mit keresel a bizalomba. Hát itt nem lesz bizalom. Jó, de mit, hát jelent a mond... meg, hogy... mit jelent az a mondat, hogy Gond... nagyon nehéz lesz? Gondolj meg, meg, hogy... meg hogy, hogy, hogy, hogy amikor egy fiatal ember, aki úgy dönt, és ez, me, ez megint nagyon fontos része történik, meg, hogy ő egy egyetemre megy, ahol a lelkét, testét a legintimebb gondolatait, érzéseit, nehézségeit meg kell mutatni. Ő, ő valakikhez ment, valakikben bízott. Ő, ő most mit csinál, amikor számára teljesen vadidegen ez, tudod, hogy emberekkel egy, találkozik, nekik kell egészen másféleképpen megjön. vezetek műsort, valószínűleg van bennem egyfajta bizonytalanság, ami egyébként nem mindig rossz, de csak félig igaz, amit te mondasz. Hiszen annak idején, amikor én Különböző, viszonylag sok felsőfokú oktatási intézményt látogattam. Nekem, amikor jelentkeztem, semmilyen információm, vagy nagyon kevés információm volt. Arra nem is nagyon volt ez szükséges, hogy tudjam azt, hogy kik tanítanak. Menet közben jött az ember rá arra, hogy ő okos, ő kevésbé okos, ő nagyon okos, de rosszul ad elő. Ő nem olyan okos, de elő tud adni. A tanárok valamelyest furták egymást, de abból olyan nagyon sok információ nem derült ki, legfeljebb az, hogy kikinek kinek a nőjét vagy férjét szerette el, vagy ki alkoholista és ki nem. Valójában a média háború kellett ahhoz, hogy ezeknek az embereknek az ember és szakmai kompetenciáját egy 10-es skálán nyolcasra megkérdőjelezik és valójában évtizedeknek kellett eltelni ahhoz, hogy az ember utólag el tudja dönteni, hogy ezek a 9 kilencesek és hetesek, mennyire voltak alaposak, hiszen egyébként te, amikor bekerülsz egy iskolába, akkor a földrajztanárnak, a földrajz, tehát egy sort dolgával nem vagy tisztában, csak akkor, amikor valaki alapvetően megkérdőjelezi annak a földrajztanárnak a kompetenciáját, ahhoz pedig valamilyen égszakadás földindulásnak kell lennie abban az intézményben, hogy ott ne csak a földrajztanár, hanem a matematika tanára, a biológia tanára, testnevelő tanár, az igazgató, az igazgatóértés és a portás alkalmasságát is kérdőre, vagy kétségbe vonják. Ilyen események viszonylag ritkán fordulnak elő. Ez most a Színház és Filmvészeti Egyetem kapcsán e, abszolút -e megvan, és az ember egyszerre gondolkodik az eddigieknek a kompetenciáján és alkalmasságán, és gondolkodik az újjak kompetenciáján és alkalmasságán, ami egyébként korábban eszébe se jutott, és tulajdonképpen azt érzi, hogy ebben az égszakadás szakadás földindulásban valami nyugalmat szeretne nyerni, mert ebben így ő nem tud véleményt formálni. Hát még az, aki egyébként odajár és menet közben van. Hát még az, aki mondjuk idén oda szeretett volna jelentkezni. Számomra ez itt most elsősorban úgy tűnik, hogy politikai jogból egy teljesen egy, egy olyan szituációt teremt, ahol az ember legszívesebben, mintha valami ételről lenne szó, azt mondaná, hogy várjuk meg, ami kihűl, mert ez így ebben a formában fogyaszthatatlan. És hogy utólag aztán mennyi vagy mennyi időnek kell eltelnie, hogy fogyasztható legyen, arról fogalmam sincs, mint ahogy szerintem te magad is tévútra kerültél, hiszen akkor, amikor ebben a szituációban arról írsz, hogy nagyon nehéz lesz békét teremteni, hát ki a frászkunyhót érdekel, hogy béke van-e vagy háború. Nem az a dolog lényege, hogy béke van-e vagy háború, hanem az, hogy milyen az oktatásnak a színvonala. Legyenek ott egy legyen folytában háborús körülmények, háborús körülmények között lehet igazán jól oktatni, hát akkor viszonylag ellenállónak kell lenni a gyereknek, hogy ilyen körülmények között tudjon nevelkedni, de hát akkor az ember majd esőkabátot ad rá, hogyha ott ben olyanok a viszonyok, akkor ne ázzon meg. De nem békét kell teremteni, hanem olyan viszonyokat, ahol tévében, rádióban informálják az embereket, egy színház és egyetemen pedig olyan szakmai e, tudással vértezik őt fel, lehetőség szerint egyébként moralitásokat tekintve elfogadható emberek, e, amire egyébként egy színház és egyetem igényt tart. Miközben annak idején, amikor én a jogra vagy a bölcsészkarra jelentkeztem, hát át se gondoltam ezeket a kritériumokat a tanáraim kapcsán, ahhoz valami x földindulásnak kell lenni, hogy az ember ezeket az alapvető dolgokat is, átgondolja, pont olyan, mint a messziről jött ember, című műsorom, ahol valójában az ember evidenciákat bont föl, és miután fölbontja, egyszer csak leül, elkezdi a, a köldökét nézni, és azt mondja, hogy Jézus Mária, hogyha mindent ilyen mértékben visszavágok, ha mindennek az értelmét és a jelentését ennyire elemi szintre viszem vissza, hát akkor innen nagyon hosszú ideig fog tartani az, amíg visszaépítkezem oda, ahonnan elindultam. De ez nem béke kérdése. Szerintem meg igen, ne haragudjál, ebben nem értünk egyet, de ez nem baj. A, a, azért van két alapvetően fontos dolog, és majd akkor mindjárt megpróbálom elmagyarázni, hogy miért szerintem nagyon fontos a béke. Vagy a békesség, és a, a, a normalitás. A, Jó, a békesség a, és a normalitás az két különböző dolog. Igen, igen. A, az egyik, hogy hogy azt azért ö, ö, tényszerű ö, adatok, információk ö, mutatták. Ezt ö, lehet tudni, én magam láttam, ismertem, hogy az, ami az SZF-én folyt, mint képzés, ö, az, az alapvetően teljesen rendben volt, európai színvonalú volt. Fantasztikus produkciók születtek, ez ennek hazai és nemzetközi hírneve volt, ez egy, ez egy több évtizedes szakmának a, a, a, hogy mondjam, így az origója volt, ez, ez szimbólum volt, ez fontos volt. Ezt mondom úgy, hogy nagyon sok mindenben én nem értettem egyet, amit ott láttam, tapasztaltam. De ez egy megkerülhetetlen érték volt. A magyar kultúrának egy fontos érték volt. Ez most szét van verve. Ez tény. Ez az egyik. A másik, amit mondtam, hogy, hogy ez az egész ö, történet sokkal messzebbre nyúlik vissza, mint a tavalyi év. Ö, ez lényegében ö, az egyik ö, erős szála a, a kormánypártok ö, ö, a kultúra, a kulturális terület elfoglalásának. Ez egy, ez egy nagyon fontos része. A színházi szakma tudatos szétválasztása és szétbarmolása. És, és amikor azt mondom, hogy majd békét kell teremteni, megint csak visszatérek arra, hogy ebben az egész történetben fontosak a tanárok, az oktatók, a nyilván meghatározóak a kultúrpolitikusoknak, mindenféle politikusok, de az Istenért, hát a gyerekek a legfontosabbak. És az oktatáshoz, és az ilyen jellegű oktatáshoz, ami mondom még egyszer, a lélek legmélyebb buddháival foglalkozik, a testtel foglalkozik, hát eh, ahhoz igenis béke, és nyugalom kell, eh, és a politikának, itt egyetlen egy dolga van a kulturális területen, és ilyen értelemben egy ilyen művészeti egyetemen is, hogy biztosítsa azokat az anyagi és fizikai feltételeket, hogy minél elmélyültebben, minél magasabb szinten folytathassák és folyjon az oktatás. Semmi más keresnivalója nincs. Az egész helyzet ez egy klasszikus bántalmazási helyzet. A hatalom, ez a rezsim, ez visszaél, visszaél a hatalmi erejével, és nem, nem csak a tanárokon csapódik le, hanem ami elfogadhatatlan és felháborító ezeken a fiatal embereken. És ez egy olyan rombolás, János, amit évtizedek itt tart. Ezért értem az, hogy Baromi nehéz lesz majd békét teremteni, és ez, ez hogy mondjam, ez nem, nem egy ilyen, nagyon nem szeretném, hogyha ez egy ilyen negédes, negédes jellege lenne. De, de ahhoz, hogy egy, egy gyerek, egy fiatal ember valóban tudjon koncentrálni a lelkére és a testére, ahhoz a felnőtteknek, nyugalmat, normalitást kell keresni, mert nagyon mélyre kell ásni, ők ezt meg is teszik, és ez, ez, ez, itt kapcsolódhatunk vissza, amiről te próbált beszélni a bizalomról. A bizalomhoz nem lehet háborús helyzetben, ott nem tudsz megnyilvánulni, ott jönnek az ösztönök, az indulatok. Ez meg egy másik szakma ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a fiataloknak e, egy jelentő, az életüknek egy meghatározó része szétlát verve. Ez ennek a rezsimnek a felelőssége, és mindazoknak, akik ezt is tudnak. Jó, én azt mondom neked mondani, hogy ha a saját szakmámból indulok ki, akkor az, a, az által leírt béke értelmezhetetlen, majd erre rá fogsz jönni te is, de egyrészt fiatalabb is vagy, másrészt ez a háborút máskor kezdődött, értelmezhetetlen. Az egy nagy kérdés, hogyha valaki a médiában akar dolgozni, és már nem a 90-es években kezd hozzá, ami azt a struktúrát biztosította, amit akkor az hogy helyezkedik el, és nem feltétlenül gondolkodik, vagy csak később az, hogy ez mennyire egyenértékű azzal, amit annak idején a Magyar Rádióban adott esetben a 80-as évek második felében tudott csinálni. Jelenleg Színház és Filművészeti Egyetem a kaposvári az milyen állapotban van? Az egyáltalán üzemel még? nem tudok róla. Jó, tehát akkor ebből van egy, és vannak különböző tanodák, ahol nevelnek, meg vannak Igen. különböző stúdiók. Hát a kérdés az, hogy amiről olvasni lehet, de hivatalos bejelentés nem született erről, vajon lesz-e alternatívája ennek a Színházis Filmővészeti Egyetemnek, vagy ez lesz az az egyetem, amely az, els, az elkövetkezendő időkben, akár csak korábban, alapvetően azokat biztosítja az országnak, akik színházban fognak játszani diszleteket, ugyan ne, tehát színházban fognak játszani, rendezni fognak, filmeket fognak készíteni. Vagy, Igen, lesz, egy, egy vagy állt, lesz, lesz valami másik egyetem, valami alternatív egyetem, mint amiről a Facebookon írnak, és amely lehetővé teszi, hogy az a közösség, ami korábban dolgozott, ha nem is ugyanabban a formában, de ismét összeálljon, és egy másfajta gazdasági szisztéma mellett valamiféle akreditációval, amelyet egy egyetem biztosítana a számára, működjön. terül, tudsz-e bármit, vagy azzal nézünk szembe, hogy ez az egyetem lesz az, amely más Éven, de ugyanaz folytatja, mint amit az előző? Én nem tudok, én is csak annyit tudok, amennyit te. Nagyon remélem, hogy lesz. Ez egy egyébként, ez, hogy mondjam, a, a, ezeknek a hallgatóknak, meg a tanároknak ez egy lehetőség. Az ország szempontjából pedig mélységes szégyen, és, és lehetetlen állapot. Ér, Ér, örülök, hogy hallottalak sajnálom az apropót. Én is így vagyok. Ezzel. Szia Péter! Szia! Pétert hallották. Felébe harmadába, ha sikerült elmondanom, valószínűleg nagy hibám, hogy nem jól kérdeztem. Um, valami olyan bizonytalanság van bennem, nem ma reggel, itt az elmúlt események hatására, amit, ami mindig is bennem volt, csak nem, volt, nem, nem, nem voltak ennyire előtérben. Tulajdonképpen két dologgal foglalkozom párhuzamosan, vagy hárommal. Egy, érti e önök azt a bizonytalanságot, amiről beszélek, és mennyiben e, gondolkodunk ugyanarról erről a, ugyan, ugyanúgy erről a bizonytalanságról, ami egyébként bizonyos szempontból annak is a záloga, hogy ezt a bizonytalanságot megszüntessük. Mert hogyha nem tudom magam jól kifejezni, akkor szétmegy az egész, akkor nem tudjuk magunkat jól megérteni, és akkor, akkor ez nem fog sikerülni, függetlenül attól, hogy neki lehet futni még egyszer. Tehát, hogy az a bizonytalanság, ami bennem van, azt önök értéke, osztják-e a szónak abban az értelmében, hogy önökben is él, mennyiben él önökben bármilyen elképzelés arról, hogy ez hogyan szüntethető meg, illetve milyen elképzeléseik vannak arra nézve, hogy erre hosszú távon kell berendezkedni, és ezekkel a bizonytalanságokkal együtt kell tudni élni. Ez valójában legfeljebb mennyiségileg más most, mint ami korábban volt, most éppen a színház van, ami korábban a médiában volt, de ugyanilyen volt az asztalosoknál és a kohászoknál is. Ez egyébként akár a kelet-európai teljesen függetlenül is végbe megy a világban, és igenis, legalább ugyanilyen fontos dolog, hogy Fekete-gyűr András kihívja a Német Szilárdot és Budai Gyulát, hogy fussák körbe a Margit-szigetet, mert valamiben nem értenek egyet, és ha valamiben nem értenek egyet, akkor annak a legjobb módszere az, hogy azt megvitassák, vagy hogy valaki meggyőzze a másikat a saját igazáról, hogy ki tudja gyorsabban körbefutni a Margit-szigetet, ami hát valami akkora baromság, hogy magam is konkrétan nem is értem, hogy ez hogyan kerülhet szóba, de hát végül is állhat egy műsor étrendjében baromság baromsággal szemben. 0620 381 61 96. Ha nagyjából érthető volt, amit mondtam jó, ha nem, akkor jöjjenek bármi mással, én nem fogom oktrojálni azt, amiről eddig volt szó. Van bennem valami, valami végtelen, tehát mint akit úgy megrázkódtattak a, a, a határozottságát illetően részint mindaz ami a gyógyszerekkel vagy a vakcinával kapcsolatos, hogy gondoljanak csak abba bele, hogy mi lenne akkor, hogyha önök az a hétköznapi életükben mindent elkezdenének vizslatni. Ugye a munkalasítási sztrájk is arról szól, hogy mindent pontosan betartanak, de itt most nem arról lenne szó, hogy mindent pontosan betartanak, hanem hogy az íg a világá világán mindennek utána néznének, amivel kapcsolatban egyébként korábban bizalommal voltak, elkérnék az sofőrtől a jogosítványát, hogy tényleg van-e neki, és ha van neki jogosítványa, akkor alkoholszondát nyomnának a szája elé, mondván, hogy oké, okay, van jogosítványa, de vajon nem ivott-e? Aztán felhívnák a feleségét, hogy előző nap nem bántalmazta-e őt, mondván, hogy nem szállnak fel olyan buszra, amely busznak a sofőrjének ugyan van jogosítványa, nem hívott, de bántalmazta előző nap a feleségét, és így tovább, és így tovább. Én értem, hogy kicsit fura vagyok ma reggel, de nem mondják azt, hogy teljesen életszerűtlen, legfeljebb Önöktől abstar távol áll, de ha belegondolnak, bizonyos szempontból ugyanezt teszik, amikor a pénztárból távozás előtt megszámolják a pénzt, mondván, hogy biztos pontosan annyit adott vissza a de mi van, ha nem. Aztán ellenőrzik a blokkot, és így tovább, és így tovább. Mindez a vakcina és a Színház és Egyetem kapcsán jutott az eszembe, ha gondolják, az elkövetkezendő nagyjából egy órában kövessük ezt. Ha gondolják, akkor ne kövessük ezt. Ha gondolják, telefonáljanak. 0620 381 61 96. Ha pedig nem gondolják, akkor hallgassanak zenét, ami ezen a héten még mindenféleképpen nagy valószínűséggel más lesz, mint ami szokott lenni. Egészen addig, amíg akik erről gondoskodnak, meg nem szüntetik azt a jogi helyzetet, amiben itt most az a zene szól, ami 0620 381 6196 ma 2021. január 18-án hétfőn 8 perccel 8 óra után. Jó reggelt. Jó reggelt Wagner! Jó reggelt Wagner! a Szekete Győrandást és a margit sziget körbefutását, ami valóban egy megtó baromság, de most már a második ember, a drága miniszterelnök úr és most ez a Budai Gyula nevű ügyvéd hivatkozik arra, hogy katonai alapkiképzésen vett részt, és hogy ez mennyire meghatározza a fizikai állapotát. Na most én nem tudom, én 81-ben voltam katona, részt vettem katonai alapkiképzésen, de hogy azért fizikai állapotomra az bármiféle lehet hatással lett volna, akár akkor, sőt, a mai napig milyen kihatással van, hát nulla. Én nekem nem tudom, neked milyen tapasztalataid voltak kalocsán, de hát ez egy nettó baromság ugyancsak. Én ezt az egészet nem értem. A Jeszenszki Zsoltnak volt, ha jól emlékszem, valami olyan történettel, hogy valaki csak akkor kérdezhetett volna valakit, hogyha egyébként lenyom 50 vagy 100 vagy fogalmam sincs, hány fekvőtámaszt, a pontosan nem emlékszem erre a történetre, akkor elnézést kérek, de ez valami olyan, mint amikor van egy létező helyzet, és azt valami olyan más területre viszik át megoldást céljából, hogy az ember nem is érti, hogy az egyiknek mi a köze a másikhoz, de ez valójában egyszerre valami figyelemelterelés egyszerre valaminek a kikerülése, én csak nézek, mint a moziban. Hát nem, ennek ennek semmi köze nincsen a, a, a honvédségi testedzéshez, mert könnyen lehetséges, hogy e, ha 18 évesen valakit bevisznek, és 19 évesen onnan kijön, akkor a 19 éves alkatán látszik az a 11 vagy e, adott esetben 24 hónapos kiképzés, ami egyébként a honvédségnél történt annak függvényében, hogy kit egyetemre vettek föl, kit nem, és az utóbbi, tudom is, 20-21, 22-23, 24 éves korában távozott, de hogy 20-30 évvel később e, ezeken az embereken milyen mértékben lehet felfedezni azt, rajtuk, hogy korábban, annak idején, évtizedekkel azt megelőzően Euh, milyen euh, kiképzést kaptak, ez azért komplet baromság szerintem, mert érdemes találkozni különböző sportolókkal 10-20-30 év elteltével, akiket olyan állapotban látunk, amely állapotuk semmilyen vonatkozásban nem mutatja az, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt él sportolók voltak egészen más alakattal, ez csak valami figyelemelterelésre jó arra, hogy lényegtelen dolgokról beszélgessünk, amikor esetleg vannak lényegesebb dolgok is. Nem vitatkoznék vele, de csak mégis. Már másodszor utaltak erre, és nettó baromságnak tartom. Ennyit szerettem volna köszni. Én is köszönöm. Német Szilárd azt írta, a magyar honvédségben nem nyűszítve menekülő vörös rókákat, hanem a hazafegyveres fegyveres szolgálatára alkalmas a magyar nemzethez szű képeznek. Hogy hogy van, de értik, mi? Mondjuk nem értem az egész, nem, nem ismerem a történetet. Akkor azt kérdezem, hogy hogy jön egyáltalán számításba, vagy hogy jut valakinek az eszébe, hogy a magyar honvédségben nem nyűszítve menekülő vörös rókákat képeznek. Ebben az értelemben a fekete Gyűr András egy nyűszítve menekülő vörös róka? És ha igen, akkor miért? A haja a színe miatt? A politikai nézetei miatt? És miért pont a róka? Tehát, hogy miért kell nekem egy olyan nyelvet megtanulnom, és miért kell kényszerítenek engem arra, hogy olyan nyelvet beszéljek, ami egyébként tőlem távol áll. És azt szeretném mondani, hogy egyébként ezek a műsorok, meg a hétköznapi életünk is az bizonyítja, de inkább a műsorok, hogy megtanulunk olyan nyelveket, és ráadásul használjuk is őket, amire semmi szükségünk nincs, és egyszer csak nem vesszük nem észre azt, hogy mennyire a fogságába kerülünk dolgoknak, amikről egyébként egy tízes skálán tízesre mondunk kritikát, és közben mégis annak megfelelően, annak a logikáját kényszerűen elsajátítva, vagy nem elsajátítva, de tudomásul véve beszélünk és gondolkodunk. Abszurdum. Mint hogyha a NER egyébként a maga totális bornértságával, anélkül, hogy a tagjaivá válnánk, mégis úgy hat ránk, hogy felveszünk egy olyan esőkabátot hordunk, akkor is, amikor nem esik az eső. 06 381, 61, 96. Néhány másodperc szóval egyet, kilenc lesz. I'll make my bid for that freckle based kid. I'm hurrying to. I'm going to Michigan to see the sweetest gal in Kalamazoo. Kalamazoo. K- de hogyha önöknek ezt tetszik a legjobban, akkor mégiscsak menjünk vissza. Mondját, Géza. Jó reggel. nem lesz érzelemmentes, amit szeretnék mondani. Nagyon-nagyon ki vagyok a kadva falus rendszer. aki a teljes felelősséggel most azt mondja, hogy szerintem nyáron sem kéne tömegrendezőményeket csinálni. Elmehető a jó bűsbós akárhova, és az, hogy hány ezer embernek az életét szeretné ebben megkeseríteni. Ő már most tudja, hogy addigra már olyan helyzetek, hogy nem lehet tömegrendezvényeket csinálni, és meg éhen, akik olyan szakmában dolgozunk, amik ezeken a rendezvényekből élnek. Ott az ő kis vidéki magányában. Mert hogy alaptalanul mondja? Én azt gondolom, hogy teljesen alaptalanul mondja, mert honnan tudja, hogy mi lesz három-négy hónap múlva nincs élő ember ezen a világon, aki meg tudja mondani. Ez kiderült tavaly is, amikor Slávik doktor azt mondta, hogy 800 ezer fertőzött lesz nyáron Magyarországon. És aki meg azt mondja, hogy 40 ezer intenzív ágy lehet szükség, vagy, vagy 20 ezer léregesztetőgépe. Sok hájó kovács. el az, hogy összehozlak valós rendszer, de ez most nem megy nekem, mert uh, nem, így... szeret, nem szeretném, mert én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, ne, hogy nem érvek alapján mondja ő. Hiában mondja, hogy ez szakma. Ha nem, mi hát nem tudom, ő? mert hogyha, ha így, Hát ha így lenne, akkor konzekvensek lennének ezek a villolgosok, és nem mondaná egyik másikat, akár Falus-Ferenc is, hogy igen, nem úgy lett, ahogy mondtuk, de attól még úgy van. Az, az a baj, hogy nem számon kérhetőek, hanem csak mondanak valamit, amit épp, éppen most a nem tudom, tudom mi diktálja, mert nem gondolom, hogy ez szakmai lenne. Nem akarok olyat mondani, amifelelőtt nem. Nem tudom most megtenni, mert a jelenlegi technológia nem teszi lehetővé az, hogy egyszerre két emberrel beszéljek. Állítanak a záros határidőn belül ez a helyzet is visszal arra a normális szintre, ahogy korábban volt. 0620 381 96, ami foglalkoztatja önöket. Azt sem tudom, hogy most érdemese ebben az egész Margit szigeti futóverseny előtörténetével előjönni, vagy tulajdonképpen teljesen lényegtelen, hogy minek kapcsán, de mindenki mond valamit, és aztán az egészből összeáll valami, vagy az ellenkezője. Figyelek, 0 2 3 8 1 0620 381 -6196. Némileg föl tudom festeni azt, ami bennem most alapvetően van. Az én lányom és az ő szerelme éppen most ezekben a napokban, hetekben tervezik, és azért már a tervezésen túl vannak, hogy összeköltözzenek, és ha van egy osztott képmező a fejemben, ami egyébként nem létezik, akkor egyfelől ott vannak azok a problémák, amelyek engem foglalkoztatnak, és ott van az, ami a lányomat foglalkoztatja, akinek a fejével tudok gondolkodni, és tudok látni, de hát úhatatlanul nem az enyém. De most, amikor együtt vagyunk egy légtérben, és ez most az elmúlt időben viszonylag többször van, mint korábban, akkor ezt nekem össze kellene, vagy kéne tudnom hangolni, és most éppen ennek az összehangolásnak a lehetetlenségét, vagy könnyűségét próbálom magam számára megélni, ami leginkább úgy valósítható meg, hogy amikor vele vagyok, akkor meg kéne tudnom kísérelni azt, hogy mindaz, ami engem egyébként foglalkoztat, ne foglalkoztasson, mert Isten igazából úgy tudnom átadni magamat neki az ő problémáinak, vagy az ő problémái megoldásának, vagy az ő örömének, ha magammal szinte egyáltalán nem foglalkozom. Ami nem egy könnyű dolog, mert egyébként nyugodtan foglalkoztathatna engem az, ami engem foglalkoztat, de ez most olyan mértékben más, mint ami őt foglalkoztatja, hogy a legegyszerűbb az lenne, hogyha az ember egész egyszer lehúzná a hangját, mármint a saját hangját, mint ahogy most teszem, és akkor látják, hogy én... Bölstanár úr annak ideje lehetséges, hogy ilyen hangulatomban mondta nekem azt, hogy fialam magának világfájdalma van, de csak reménykedni tudok abban, hogy nem világfájdalma van. 0620-381-6196, ma 2021. január 18-án, 8 óra 21 perckor. Viszonylag sokat segítenének, viszonylag törölve sokat segítenének, ha telefonálnának, mert akkor elterelnék a gondolataimat onnan, mint ahol egyébként most tartózkodik, és amiről nem biztos, hogy szerencsés lenne sokat beszélni, bár szerencsétlen se lenne. 0620 381 -6196. Kössenek le! Jó reggelt tudom. Szeretnék a hatalom, a fekete györandás lépéséhez hozzá Mert elképzelhető, hogy nincsen más lehetőség, mint a popularitás. De Nem, szegény, nincs más lehetőség, mint a mi? Mint ezek a populáris lépéséhez. Mert gondoljon bele, volt a Simicska, aki először megpróbált szembeszegülni a haszalommal, tudásbérszokában. Mi lett az eredménye? Eltűnt. Utána voltak a jobbnál jobb tüntetése, a fekete ruhás növérek, az, iskola, az oktatás, a pedagógusok tüntetése. Hihetetlen, komoly tüntetések voltak. Mi lett az eredménye? Semmi. Utána volt ez a nagyon-nagyon nemes harc, az eszefett. Tiszteletet érdemel. Mi lett az eredménye, lezarázták. Na most elképzelhető, hogy ezek a fiatalok, mint a monetizmusok, mindezt értékelve azt mondják, hogy nincs más, mint ilyen, bedobni ilyen százezer forintot, fizessenek a. És a oltásért semmi értelme nincs. Tudjuk, hogy ez egy réteget tudnak csak meg, és szóval ezek mind-mind-mind ilyen politikai lózunkok. Ugyanilyen politikai rodzunk ez a kutás is. De lehet, hogy talán egy foghatni. Megmondom, hogy mi a fura az, hogy egyébként. Ugye amiről ön azt mondja, hogy eredménytelen volt, az nem volt eredménytelen. Nem váltotta be a hozzáfűzött reményt, nem az lett utána, amiben az emberek reménykedtek. De amiről ön beszél, az arról szól, hogy. Előjött az infantilizmus, ez az én fogalmazásom, válom a kockázatát, a tévedés minimális kockázatát, nem a maximális, és hogy akkor győzön az infantilizmus. Nem, győzön a politika. Én ezt értem, a politika. de, értem, de a, futóverseny, a futóverseny az infantilizmus. Hát, és a 100 000 forint nem? Hát az, nem, a, a 100 ezer forint az, az nem infantilizmus. Minden értelmes ember boldog, ha megkapja a tortást. Okay, igen, de az okay. ilyen, de, de igen, de hogyha egyébként uh, uh, valamilyen vitát, uh, aminek sok köze nincs a futóversenyhez, uh, futóversennyel döntenek el az infantilizmus, amikor valami, uh, amiről valaki azt mondja, hogy hasznos más, meg azt mondja, hogy káros, azzal akarják meggyőzni, hogy adnak neki pénzt, arra még nem jut az eszembe, hogy mi a, mi a megfelelő szó, de az biztos, hogy nem infantilizmus, az valami tehát az mutatja azt, hogy Fekete Győr András valójában még nem igazán egy felnőtt ember. Mert, mert, mert, mert, mert, mert ami először eszembe jut, az, az csak az, hogy aljasság. De most az aljasság az nem egy tulajdonság, az infantilizmus az, az inkább viselkedését leíró valami mód, az aljasság meg nem, meg, hát ő nem permanensen aljas, sokszor infantilis, de az, hogy ön ezt pártolja, az azt mutatja, hogy ez a nerv, amiről én magamra vonatkoztatva is azt mondtam, hogy engem is kamasszát tesz, úgy tűzik, hogy önt is kamasszát teszi, de nem a szó jó értelmében. Tehát amikor az ember valamit szeretne elérni és vergődik, mert azt nem éri el, akkor olyan eszköz... Pontosan. Pontosan erről van, a erről van szó tudom, a vergődés. Erről van szó, tudom, tudom. De Igen. akkor olyan eszközhöz nyúlni, amely ezen a vergődésen nem tud segíteni, de az energiákat levezeti, hát az egy csalfaremény. Hát elképzelhető, de hogy minden utat meg kellene valahogy próbálni, és talán ez is egy szól. De hát ugye ők nyilvánvaló fölmérték már, hogy az De miért gondolkodik, ilyen, gondolkodik legyen... ön a fekete gyűr agyával? Miért nem a saját fejével gondolkodik? Miért nem azon gondolkodik? a saját gond... fejémmel próbálom értékelni mindegyiknek a lépését. És nagyon hálás vagyok, hogy összefogtak, és bízom benne, hogy az a, a összefogás különböző szenefeim más-más próbálnak válaszókat nyert. Én ezt hát, értem, ha, de hogyha ez most egy bá... oké, legyen rendben legyen. van, de ez ha ha most egy puzzle lenne, akkor a fekete gyűr által lerajzolt elem, ami most adott esetben megnyilvánul a 100 ezer forint van, vagy megnyilvánul a futóversenyben, az egy olyan elem ebben a puzzleban, amely állítom a tévedés minimális kockázatával semmilyen más elemhez nem passzítható. Ha tehát van egy összefogás, amely egyébként papíron le van írva, a gyakorlatban pedig ilyen elemek tartalmaz, akkor önnek ebben épp úgy hinnie kell, mint ahogy nem szabad meggyőződnie a tényleges létezéséről, mert sokkal fontosabb, hogy higgyen benne, mert abban a pillanatban, hogy a tényleges létezéséről meg akar bizonyosodni, könnyen lehetséges, hogy ugyanolyan csalódást fogja érni, mint amilyen csalódásokról egyébként egyéb megmozdulások sikertelensége kapcsán beszámolt. Sajnos azt hiszem, hogy Jó, csak engedje meg, hogy én ezt ne pártoljam. Nekem ez nem lehet dologom. Jó reggelt! E, jó reggelt kívánok! Szeretnék hozzászólni a gondolataimmal a bizalmatlanság és a bizalommal kapcsolatban. Le kéne hallgatni valamit ott a környezetében, mert mindent kétszer fogunk hallani, kétszer fogunk hallani. Igen, igen, igen, de nyíltan már hogy Tehát az a gondolatom, hogy ugye a bizalmatlanságok általában vagy a feloldottságtól, vagy az információ hiányból ered, és ezzel a gyógyszerek kapcsolatban van szerintem egy fontos információ, ami túllép azon, hogy bizonyos nem vagy nem, még pedig az, hogy a magából kínai gyártó információi szerint is, amit ez a magyar orvos csoportban jelentéséből, akik ingól kiemel, hogy csak 13, igen, az de azt jelenti. leírták, uram, hogy ez azért van, mert ez az a korcsoport, ahol egyébként igazi fogékonyságot mutatnak, és egyébként is ilyen korcsoporttal szoktak ilyen tesztet végezni. Tehát avval kell szembenéznünk, hogy laikusként olyan dolgokról beszélünk, ami olyan benyomást kelt, mintha értenénk hozzá. Most ez... E minden ilyen betelefonálós műsorban, sőt a hétköznapban nem betelefonálós műsorban, kocsmai beszélgetésben is jelen van, de ennek a mértéke ma nálam 2021. január 18-án túlnőtt azon a mértéken, amit én hajlandó lennék tolerálni. Tehát azt értse meg, hogy nem. Cserébe én se nyilvánulok meg olyan dolgokban, amihez nem értek, legfeljebb kételjeket vetek egybe kételjekkel, hát, úgy persze nagyon nehéz létezni. Valamiféle bizonyosság nem árt honnan. Jó Bocsánat, hogy megszabad közben. Azt azért, el, azt azért elmondanám még, Hello. Igen. Azt azért elmondanám még, hogy a 60 év felettieknek nem is csináltak kínálba sem megfelelő számú tesztet annak érdekében hogy meg lehessen állapítani, hogy hatásos-e vagy nem. Tehát itt annál több, többről van szó, hogy olyan gyógyszert akarnak Magyarországon a korosztálynak beadni, nem is kevés embernek, amiről nincs bizonyítva az, hogy hatásos-e, még a következményei. De ez a döntő, hogy nem csináltak megfelelő vizsgálatok. Jó, nagy kérdés, hogy kellett volna-e, most én ezügyben nem fogok megnyilvánulni, mert még egyszer mondom, nem vagyok szakemberem. Értem. nem szinten értem. Értem. értem kellett volna, mert ha valakinek ajánlott valamit kormányzati szinten, akkor meg kell, hogy legyen győző arról, hogy ez valóban hasznos szükség. Önnek ebben igaza van, de én magam nem vagyok kormányzati szint, hálajós Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szépen. Most például, csak hogy mondjam, egyebek között azért van megosztott figyelme, mert valakit meg kéne arról győznöm, hogy azért, mert ez a műsor most átköltözött a 168 óla platformjára, mindazok az előítéletek, amelyek benne a 168 órával kapcsolatban megfogalmazódtak, valószínűleg nem alap nélkül, azt az én műsorommal kapcsolatban nem kell osztania, amit én egyébként korábban az ATV-vel kapcsolatban mondtam el, hogy attól, mert az Spirit FM-en szól a Jancsi, attól még engem nem kell azonosítani az ATV-vel, és azt önöknek nem tudom elmondani, hogy milyen mértékben unom már azt, hogy saját magamat egyfajtában valami más konglomerátumhoz képest kell tudni értelmeznem, miközben az illető pontosan tudja, hogy korábban se befolyásolt engem valamiféle szellemi holdudval, de most például az itteni megszólalását attól teszi függővé, vagy talán attól teszi függővé, és miután ezt most írta meg nekem, képtelen vagyok 9 óráig várni azzal a kapcsolatban, hogy válaszoljak neki. Csak hogy olyan gondjaimat is megosztom önökkel, amelyekkel fogalmám sincs, hogy érdemese önöket traktálnom. De ez néha az egész műsoromra áll. 0620 381 6196, csak azért, hogy ne legyen két műsor ugyanolyan. 0620-381-6196 Kívánok, tisztelt fiáról, Vámossándor vagyok. Egy dologról nem beszéltünk, hogy a fekete-gyűrandrás az okokodat. A fekete-gyűrandrás azért hitt a kifutni a Budai urat és a, és a, és a na, nem teszem, de mindegy. A másik tisztelt urat, Német-Csilládot, említéssel sem, sem értő a nevük, mert azt mondták, hogy hogy merj ő minésíteni forbángáspárt. Mert ő még talán tornából föl volt mentve, és két fekvő támosra tud megcsinálni. Erre önnek az, és amikor ha én tornából föl vagyok mentve, és nem tudok megcsinálni két fektő támosra, akkor hajrá tisztelt urak. Engem önök minősítettek, akkor Oké. Okay. Sem arra, amikor talán a Tótavé és a Bayer elmentek teázni, vagy kávézni, vagy mi volt az. Látom, ahogy Fekete-gyűr András különböző leosztásban, hol a Német Szilárdal, hol a Budai Gyulával fut a Magic-szigeten. Lett bármelyik a győztes, mit fog bizonyítani. Nagyjából 20 perc van még hátra a mai hűsorból, amely nagyon furcsán kavargott, kevergett. Voltak kétségeim a tekintetben, hogy el fogom-e tudni önöknek mondani azt, ami engem foglalkoztat, és úgy tűnik, hogy a benem lévő kérdőjelek nem voltak alaptalanok, mert talán inkább nem sikerült, mint sikerült. Ezt egyértelműen mutatja a fekete győrrel kapcsolatos megilatkozások sora, hiszen az a legegyszerűbb, az a legkézenfekvőbb, az a legbornértabb, mégis ez foglalkoztatja önöket a legjobban, ami azért is tanulságos a számomra, mert két olyan dologról beszéltem, amelynek a jelentőségét messze, a fekete gyűr problématikája fölött helyezném el, de ha az ember ezt nem tudja az önök számára jól megjeleníteni, vagy jól megjeleníti a maga szempontjából, de ez önöknél mégsem hat, akkor mégis egy ilyen kérdés lesz az, amivel kapcsolatban a legtöbb reflexió befut, miközben én azt érzékelem, vagy azt mondom, hogy hát hogyan lehet ennyire fontos talán dolgokról beszélni, de ha nem tudtam, mert úgy tűnik, hogy nem tudtam önöknek megjeleníteni azt, ami szerintem fontos, és amiről beszélni kellene, vagy lehet, hogy megjelenítettem, annyira jól jelenítettem meg, hogy ahhoz azért se szólnak hozzá, mert az annyira ö, megtárgyalhatatlannak, annyira feldolgozhatatlannak tartják, hogy már másról beszélni. Ez nagyon foglalkoztat. De azon kívül, hogy foglalkoztat ezzel kapcsolatban értelmes dolgot nem hiszem, hogy ma tudnék mondani. Így aztán a hátralevő időt én egyszerűen arra szánnám, hogy mindenki, aki most éppen itt van, mesélj el, hogy mi az, ami őt foglalkoztatja, vagy mi az, amit éppen csinál. Legyünk roppant egyszerűek, mert ilyenkor az a legegyszerűbb, hogyha az ember visszavágja a bonyolultságának a szárnyait, és egyszerűen csak annyit szeretne megjeleníteni, amire egyébként minden pillanatban mód van, még akkor is, hogyha nem mindig tűnik a legérdekesebbnek. Mi az, ami önöket foglalkoztatja, mi az, amit most csinálnak, miközben háttérként ott szól a kejfejancsi, vagy nem háttérként, mert nézik. Ma 2021. január 18-án, 8 óra 44 perckor. 0620 381 61 96-os. Igen. Halló? Figyelek! Halló! Azt szeretném mondani, hogy az embereket most elsősorban Akármilyen borzasztó színvészetünk történik, mindenki az életéért küzd. Ez lehetséges, de az idebe telefonálók telefonjaiból ez még eddig nem derült ki. Belélt, vagy mindenki egyes szám első személy. A két téma közül, amit én felajánlottam, az egyik közben ezzel volt kapcsolatos... Jó reggelt! Jó kívánok fia, hát Hát én nem nagyon foglalkoztat a vakcina is, a kínaival biztos, hogy nem mutat be magam, nem mutatnám be magam. És hát az ssl is nagyon föl voltam háborútban, amikor olvastam. hogy, hogy a kínál a kormány ezzel a SSL-vel, képest szomorú vagyok. Teszem hozzá, hogy nyilvánvalóan az is az én kudarcom volt, hogy a Horgás Péterrel való beszélgetése úgy sikerült, mint ahogy szerettem volna. Németh Gábor nem jelez vissza, remélem, hogy ő holnap tiszteletét teszi, de hogy ez így lesz-e vagy sem, arról most nem tudok beszámolni. Szerettem volna valamit megjeleníteni az önök számára, és úgy érzem, hogy nem sikerült. 06 61 96-os. Nagyjából egy tucat percünk van, azt nagyjából azzal töltjük, amivel szeretnék. Önökön áll vagy bokik, hogy beszélgetünk-e vagy sem. Néha vannak olyan műsorok, mint ez, én nem vagyok emiatt. szorú, feldobva sem vagyok tőle. Jó legyet! Én a vagyok. Én ugyanolyan bizalmatlan vagyok, mint maga, és nem könnyítik meg a dolgomat az senki. És az, az infekkalókusok sem értenek egyet. Azt láttam, úgyhogy én leegyszerűsítettem a kérdést arra, hogy merem, vagy nem merem beadatni a dolgot magamnak, hogyha rám kerül a sor. Hát ezt majd én eldöntöm, ebben nem tudom, nekem se mert abszolút bizalmatlan vagyok most már minden hivatalos emberrel a kapcsolatban. Jó, csak engem az zavar ebben a szituációban, hogy az a bizalmatlanság, amiről ön beszél vakcina ügyben, az nálam nem vakcina területekre is kiterjed. Tehát lett egy ilyen általános kompetencia hiány érzetem, azon közéleti emberek megítélését illetően, akik megnyilatkoznak, és miután itt a teljes garnitúráról van szó, most éppen nem tudok alapvetően mit kezdeni ezzel a helyzettel, miközben valahogy meg kell birkózni vele, és tudomásul kell venni, hogy ez van. Nem kell szeretni, de ez van. Ez nem csak a vakcinára vonatkozik jelenleg. Én is ezt érzem, hogy sem politikai oldalban nem tudok megnézni, mert Egymással vetélkednek, hogy mi tud viccesebbet vagy nagyobb hülyeséget mondani. Én értem, nem tud semmi. Beleértve az, hogy a Sziasztó Péter azt mondta, hogy hát ők figyelme a baloldat, hogy hát ahelyett, hogy segítenének, mert ugye a vaccina megvédi a gazdaságot. Jó, de... És én ezen elcsodálkoztam, hogy nem az emberek életét védi meg, Miért éppen a Az, Azért, mert politikai haszonszerzéssel foglalkoznak ebben a szituációban. Régebben ilyen szituációban szétszedtem valamit, és aztán megpróbáltam összerakni, azért nem volt jó ötlet, mert valami mindig kimaradt, és kiderült, hogy amit soha se tudtam többet rendesen összerakni. Magyarul, hogy valami mechanikus dologgal kötöttem le magam, abból adódóan, hogy csak elfáradok annyira, hogy amikor aztán lefekszem, aludni, és másnap felkelek, akkor nem ugyanazok a problémák fognak foglalkoztatni másnap, mint előzőleg. de ehhez olyan beszélgetéseket kell itt most bonyolítani, amelyek nagyjából ilyen értelmesek, mert amikor elveszik az ember és arról kezd beszélni, hogy szedi szét azt a dolgot, amikor egyébként nem ahhoz van kedve, de valamivel kell az időt tölteni, az nem túl érdekfeszítő. 0620 381 61 96-os Cserébe annyit tudok mondani, hogy nem tudom, mennyire kényszenvedés ez. beleértve hogy van olyan is valami kényszenvedés, annak is lehet haszna, de ha a kényszenvedés már nem tart sokáig. Mondjátok, Péter! Szervuszorvát, Péter! Hát kérlek szépen, bennem az SZF-vel kapcsolatban egy őrült kettőség van. Az egyik az, hogy mélységesebb föl vagyok háborodva és szerves testrevezetve, ez a népsor miatt, látok most, akik oda kerülnek, találnak. Ez a Banergi, ez a Makko a meg a Velkovics meg ilyen vidéki színházi dramaturgok meg meg színházak vezetőik, valami borzasztó, de hát ez, ez, ez, ez, ez várható volt. Várható volt, és az a szörnyű az a kettőségben nem, hogy, hogy azok az emberek, akik fölálltak magukról, ott 25-ből 23 baromi jó szakember, itt pedig a 25-ből tudnék talán mondani hármat, aki én el tudnék fogadni, viszont az a kettőség a másik, amit te szeptemberben nem engedtél meg nekem még a másik rádióban, hogy én ezt a 71 oldalból idézek egy pár dolgot az SZP-nek a, a szervezet és működési rendjéből, a viggyánt kiállított ki, ami miatt én szerintem az egész ezepe lázadást fogka hogy ott a választotul, aket elolvassák és átolvassák. Ezt ez nem aztán nekem, akkor 10 percet pedig még legkárműzőt szerette volna érte fizetni, hogy olyan dolgok vannak ott leírva az egyetem autonómiájával, amit ezek a gyerekek követeltek, közben le van írva, hogy ez mi tartalmaz de ezeket a dolgokat, ami miatt követelődtek. Mert egy dolgot azért el kell fogadni. Az állam nevezik ki a kuratóriumot, a kuratórium nevezik ki a rektor, de onnan, akkor a szabadság van ebben a 71 oldalba amit én, én ez nem, nem is tudom, hogy az én dolgoződőnök valahol tudnék biztosítani, hogyha ilyen helyzetben lennének. De ezt, ezt nem biztosította, de jó lenne ezzel egyszer foglalkozni érdemben ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor a másik oldal az hogy ki ez a helyzet, ami most van, de hát ez várható volt, hogy ezzel csak, csak borzasztó, hogy ezen az oldal, ez a törnyű, az a médiára ugyanti vonatkozik hogy egyszerűen azért adatom a klubrádiót egész nap, mert ott olyan szakemberek vannak, akiket én megbecsülök. Ugyanakkor a kart az érzelmeink szerint, ott meg viszont öt perc a rádio. Szóval ezt nem tudom magamba fölöldani, ez az ellentmondás, de mégiscsak így van. Infantilis csinál belülünk ez a rendszer. Hogy akarva, akaratlan azt nem tudom. Mert egészen odáig még a párhuzam érthető volt, ami az sfe a dualitását illeti, de ott, ahol aztán átváltottál a Karce FM Klub Rádióra, azért is váltam el tőled, az olyan árnyékot vetett az első párhuzamra, amivel én már nem tudok mit kezdeni Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok a kívánok Figyelek! Ki készítette ezt a feldolgodást? Ez a Sári Péter trió. És köszönöm. én is köszönöm szépen. Végre egy beszélgetés, amit semmire hiányérzetet nem hagyott maga után. 0 381 619 96 Még egy viszonylag egyértelmű mondatot fogok tudni mondani, tegnap a lányomban elmentünk dobozokat vásárolni a költözéshez, hogy ezeknek a költöztető dobozoknak is hogy fölment az ára. Elképesztő. Ez a két dolog, a Sárik Péter Trió, a költöztető dobozok, meg talán még egy-két mondat volt, amely többé-kevésbé helytálló marad 24 órát követően is ebből a műsorból. Ó, suhaj, panasz! 020 381 61 96 ma 2021 január 18-án hétfőn 9, 9 óra előtt néhány perccel lassan jön a zárózenep. Akkor el is Pont 9 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, is, hogyha nem ez volt az utolsó, miközben az összes többi meg volt, De elsősorban a kísérleti, akkor találkozunk holnap is fél 7 óra után, hogy ki mindenkivel azt most nem tudom megmondani, mert az a visszajelzések még teljes számban hiányoznak. Mondanám, hogy sajnálom, hogy ez a mai műsor ilyen de azért nem sajnálom, mert ilyen műsornak is kell lennie. Van könnyű székelés, és van nehéz székelés. Sőt, van olyan, amikor az ember dolga végezetlenül távozik. Akkor is, hogyha ez egy rossz hasonlat volt. Menni lehetne egy rossz hasonlattal egy furcsa hangulatú műsort zárni. 06 381 161 96 nagyjából még három és fél percen keresztül, ha akarnak élni vele, éjenek. Ha nem, akkor távol létemben dörö, kisd, kisr, pont, fialajanos, kukac, gmail.com Viszont hallása.